безсоромно окрадучи їжу зі столика доброзичливих французів, а потім просто над ними жерли поцуплене, кидаючи відходи ледь не на голови жертвам пограбування. Ну, як тут не замилуватися? Бридота яка! Марла ніяк не могла заспокоїтися. Червонодупа бридота! Червонодупа бридота боялася місцевих жителів, що знали їх як облуплених. Тоді ж, як мавпа свиснула в мадам апельсину, на терасу кав'ярні зайшов її працівник, тварюку, як вітром здуло. Певно, навіть поперхнулася своїм цитрусом. «I do it my way!» – затягнув хтось за спиною голосом іще гидкішим, ніж у сіда вишиза. Марла обернулася. До неї Х'ялмар якраз зайшов до туалету на очищення перед храмом Підійшов юнак не палець, одягнений в той вид футболки, яку відважуються носити лише жлоби і власники нев'єбенних біцепсів і трицепсів, футболку з обрізаними рукавами. Це майже так само гидко, як сіточка на чоловічому тілі. Подумала Марла, але вголос приязно посміхнулася незнайомцеві. Він почав задавати купу своїх стандартних питань. Перше, як тобі тут? Друге, «Як тобі там?», «А перед ним звідки ти?» Третє, «Наскільки ти тут?» Четверте, «Як тут розважаєшся?» П'яте, «Де твій хлопець?» Шосте, «Може хочете тойво?» Ну, в мене ж дуже кльова вона, ну, в Амстердам навіть вози всі припухали. Трави в мене не купите? Сьоме, «Як це не купите?» Відчепитися від таких затятих фанатів своєї справи, як правило, нелегко. Особливо, якщо ви людина чемна. Але якщо ти хам, все набагато легше. Все, чувак, до нових встріч. Марла сіпнула Х'ялмара геть від люб'язного катмандянця. Не доведи, конечно, господи, то вона про нові встрічі. Штришок так і залишився там стояти зі своєю посмішкою, біцепсами і травою. Марла з Х'ялмаром нарешті підійшли до храму. Кругом майоріли гірлянди різнобарвних молитовних прапорців. Молитва на кожному. На кожному образ Будди, мальований згідно зі строгими геометричними канонами. І так і з кожним святим. Білі прапорці запомерлих, але тут переважали кольорові. П'ять кольорів – синій, зелений, червоний, жовтий, білий. П'ять елементів – вода, дерево, вогонь, земля і залізо. П'ять медитацій Будди, п'ять мудростей, п'ять напрямків, п'ять, а не чотири. П'ять ментальних атрибутів емоцій, п'ятірка переваги. Тут у мавп'ячому храмі переважало життя, хоч і носило в собі смерть і розчинялося своєю чергою у всеосяжній пустоті. Тільки Марла зараз про це все не думала. «Дивно, – казав їх Ялмар, – Тут так багато людей, а відчуття святості місця не затерто». Мугу, погодилася Марла. Вона дивилася прямісінько у велетенські очі під блакитними бровами, намальовані там, де починалася золочена баня храму. Цікаво, чи можна називати такий дах баною. Над храмовими очима висіла фіраночка – зелений, жовтий, червоний кольори. Тоненька смужка синього ламала кайф морощених растаманів. Певно, в буддизмі ті кольори мали інше значення. Марла в буддизмі була дуб-дубом, все життя стібала жителів Західної України, що ні сіло, ні впало вдарялися у східні практики, з грудьми на амбразурі захищала психоаналіз як продукт, придатний для європейського травлення, і ось десь лише зовсім недавно збагнула. Суть усіх вчень одна, якщо глибше копнути, вже вкотре повторила вона. Марла всім серцем вірила буддистам, вони були найменш агресивні і найбільш демократичні з усіх релігійників. Буддизм допускає, щоб людина мала дві релігії, була буддистом і християнином, а от християнство – ні. Ага, слабо сказано – Піп у моєму містечку сказав одному вчителю поспалювати свою колекцію творів реріхів у купі з багават гітою, бо то є диявольське. Марла з неприємністю скривилася. Нічогісінько не Петраю в буддизмі, але відчуваю його глибину і все проникність. Угу. Ялмар однаково ні у що не вірив, але все на світі поважав. Молоденький монах, перехилившись через перила, дивився просто в очі майбутньому просвітленню, або просто в намальовані очі, або просто на людей, що шастали під його балкончиком, крутячі велетенські бронзові молитовні котушки з мантрою Омані Падмехум. Люди промовляли цю мантру в голос, ходили належну кількість разів за годинниковою стрілкою по периметру мавп'ячого храму, Крутили чи торкали пальцями кожну важку котушку, вірячи, що молитва, викарбувана в бронзі, під час того крутіння долинає до Бога. А монах усе дивився. Може, йому просто було нудно. Вервечки з молитовними прапорцями майоріли за його спиною, як мотузки,